Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fan också Succé på den fyrkantiga ögon Ska jag ju säga Jag trodde du drev ju ja. Nej, jag tappar bort mig totalt Ja, det är sånt som händer ha, Har veckan varit bra? Uh, ja, det har den väl varit uh, Det är så säger, jag har inte så mycket att säga Det är liksom vanliga veckor nu numera mm. Så det, det rullar på på jobbet och det är gött att ha den här podden och liksom rensa skallen till lite. Ja. Så. Eh, gör det lättare att inte ta med sig jobbet hem. Så kan man väl säga. Sen har jag inte så mycket mer att säga om det egentligen. Nej. Ja, nej. Alltså, de flesta har väl en vanlig vardag som de kan relatera till. Jag tror inte att våran ser så himla annorlunda ut faktiskt. Mm. Förutom att jag haft lov då. Men... Ja, ja, den här veckan va? Jag tappar ju bort mig för jag tror att förra veckan var det väl någon annanstans tror jag va? Mm. Eller är det alltid den här veckan överallt? Nej. Nej. Så. Hörs det att min granne helt plötsligt gick loss med en jävla borr? Äh, jag hörde någonting men det är väl det att inte så för mycket. Ah, ja, det får vara med. Det får vara med. Ja, det är autentiskt. Ja, apropå vardagsliv. Alltså jag vet inte. Det kan inte finnas mycket vägg kvar där uppe alltså. <laughs> Nej, så känner jag ibland också när grannar borrar loss så en i helvete. Men att det här lät så nära man att ha borrat i golvet eller någonting? Säkert. Perfekt, vet du. Ja, det är härligt. Speciellt när man gillar plötsliga ljud som jag gör. Mm. -hmm. <laughs> ja, men det, du, var det var någonting du hade spelat som du skulle ha pratat om förra gången men som, som inte riktigt hann med. Ja, precis. Det är ett Gamepass-spel, på PC körde jag det, um, South of Midnight. Från en relativt uh, okänd uh, utvecklare tror jag, jag tror inte att det är deras första spel, de har gjort det heter någonting i stil med We're We Happy Few eller något sånt där heter deras förra spel som fick väl lite genomslag. Mm. Uh, men uh, det här spelet, uh, när jag såg det allra allra första gången så Tänkte jag, ha är det ändå sånt här, ändå sånt här Souls-like-spel? För jag fick lite den känslan. Um, utspelar sig någonstans där nere i södra USA. Um, skulle säga New Orleans typ. Det är lite den känslan med träskmark och sånt där. Mm. Um, och så att det inleds kan jag säga också med en orkan som liksom startar hela storyn i spelet. Det känns också väldigt mycket New Orleans Mm. Um, det jag fastnade för när jag såg trailen första gången det är att det är jävligt originella miljöer um, de har tagit sig gamla uh, folksägner och gjort karaktärer utifrån uh, dem mm. i det här spelet, men tänk dig som vad har vi här i Sverige typ näcken mm. uh, så har de väl tagit någon form av variant av det och skulle man kunna säga um, och det är väl det första man slås av att det är kanske inte är det snyggaste spelet rent tekniskt när det kommer till grafiken. Men det är, de har verkligen tänkt till med miljöerna och skapat någonting unikt. Och det gillade jag väldigt mycket spelet igenom. För det går lite från både lite kallare miljöer och upp bland höga berg och ner i och sånt Så det är faktiskt ganska varierat. Och genom hela spelet är jätte, jättesnyggt. Det som tog lite tid att vänja sig vid jag uh, ser att jag klarar ju att spela upp det typ 60 fps utan problem. Mm. Men uh, Fiender och ibland även du själv, de har valt någon sån här att det ska se ut lite som stop motion. Okej. Okay. Så jag tror till exempel att uh, det som du har fått lite kritik för och det som kanske blev ett problem med spelet är att uh, fienderna möter du alltid i stängda utrymmen. Så liksom du kommer fram till ett område och så ser du så här, aha, här är en sån här ja, det är som någon portal som man ska stänga och så kommer det fiender ur portalen tills man har dödat ett visst antal. Sen mm. går den och stänga, så kan man säga. Mm. Och då blir det liksom någonting väldigt, väldigt fel i huvudet när attacker från fiender som kastar eldklot, säger vi. Mm. Det kommer mot dig i 60 fps. Men fienderna rör sig i någon form av stop motion som jag tror de har fått till genom att de alltid rör sig i 30 fps. Ja. Förstår du? Så det blir ju väldigt märklig känsla. Först trodde jag nästan så här, Man fan, måste jag dra ner? På, kan jag inte spela på högsta? Att man tror ja, att det hackar liksom. Ja, man tror att det hackar lite och det är likadant när man springer genom vissa områden och uh, plattformar sig fram i det här landskapet så är det också lite så och det, det tog ett tag att vänja sig för men det, det tycker jag ändå, det blev ändå en unik stil som jag tror nästan pratar den här det är väl folksagor som det bygger på tror jag, så det, det kanske passar den här stilen ganska bra mm. men jag tror att det är, finns ju många som har reagerat på det och tycker att det ser sämre ut men jag köpte att det gav det här spelet en helt unik känsla. Liksom. Spelet är inte speciellt långt. Jag, såg att jag tror att jag spelade igenom det på någonstans mellan 8 och 9 timmar. Och jag är glad över att det inte var längre. För alla de här områdena du kommer till består egentligen av samma upplägg. Först ska du stänga portaler. När du har stängt ett visst antal portaler så kommer det ett plattformande som sker på tid för du jagas av någon mystisk varelse uh, och sen är det lite fler portaler och sen är det en boss mm. och sen är det nästa område och sen är det exakt samma det är det upplägget spelet igenom och det är klart, det blir lite enformigt mm. så jag uh, är glad över att det inte vara längre än det var för jag verkligen jag såg så här, ja, hur många kapitel är det ja det är 15 kapitel säger vi att det var Uh, när jag var på 12, då kände jag nästan så här ah, fan, är det tre kvar. <laughs> nu vill jag bli klar. Men uh, det gör ju väldigt, väldigt mycket att det går att installera via Game Pass när man har det. då, då var det ett trevligt uh, spel att spela igenom. Men jag tänker så här 5,99 spänn, eller vad det kan ligga på, fullpris att då vet du fan vad jag hade tyckt. Å andra sidan så tror jag att kanske nu spelar jag det här på 3-4 dagar bara. Jag tror jag börjar på en torsdag och var klar på söndagen. Uh, jag spelar ju det ganska mycket ändå på de dagarna. Okej, okay, nu tänker folk va? Det är 9 timmar på 4 dagar. Det är inte så jävla mycket. Nej, Men med det här spelet så kändes 2-3 timmar om dagen som ganska mycket. Mm. I och med att det var i stort sett samma hela tiden. Uh, däremot så hoppas jag väl verkligen att det här spelet kommer sälja lite så att utvecklarna får chansen att antingen göra en uppföljare eller ta vidare de här idéerna från det här spelet in i ett nytt spel mm. jag tror de kan lära sig lite av sina misstag och kanske um, man pratar om det här med A, AA och AAA det här kanske är ett a spel då. skulle de få chansen att göra ett AAA så kanske det skulle bli mycket bättre. Mm. Um, det är väl lite det som man har sett till exempel um, det första Witcher-spelet eller det här nu Kingdom Come Deliverance heter det va? Mm. Uh, där de första spelen i de serien kanske inte riktigt var så där kanonbra <laughs> men ändå såldes så pass att de kunde göra väldigt väldigt bra spel senare. Mm. Det är lite så man kan väl hoppas att det blir så här, för jag tycker ändå man ser på mycket forum runt och säger ja, jag, jag vill ha något unikt jag vill inte ha det som bara är som allt annat då tycker jag faktiskt att det här har så mycket i design framförallt så att det känns inte som ett annat spel. Sen är det actionplattformare, och det finns det ju hundratals av men jag tycker faktiskt att det här sticker ut lite mm. och också då på ett positivt sätt men jag har redan sett att folk tycker att ja, men det känns lite budget ja men det är just det vad det är också men ger det ändå en chans, så kan jag känna. Mm. Uh, och det sista jag vill ha att göra, äh, prata om också. Jag tyckte att det var <kört> helt fantastisk musik rakt igenom. Um, det är, de har ju spelat in ett uh, soundtrack med liksom riktiga låtar om man säger så med, mm. med sång och instrument som spelas under bossfighter eller vissa segment och verkligen kanonlåtar tyckte jag att det var uh, och det har ju lite den här känslan uh, li lite bluesaktigt eller sån här amerikansk södermusik fast uh, uh, kanske av den gjord uh, av den mörkjöde på då mm. förstår du vilken musik jag menar då ja Um, så den har jag faktiskt lagt till på min Apple Music och lyssnat lite på. Okay. Det vara väldigt välgjord och um, satte också en bra känsla i spelet. Liksom att um, i Bossfighter lite mer upptempo låtar med en här um, fiolspel och sånt där. Medan när det kanske, när det försöker i alla fall att vara lite mer känslosamt i det spelet. En riktigt snygg ballad också. Um, och förutom storyn då. Jag tycker att det är jättemånga snygga karaktärer med. Samtidigt så försöker väl det här spelet att kanske... Det försöker att göra dig mer berörd än vad jag blev. Mm. Jag kanske inte kände så med karaktärerna som de vill att jag ska göra. kände jag. Det, det var något som saknades där också. Jag vet, i vissa spel så kan man känna så här... De kommer med vändningar som man inte såg. Eller man, man satt, som i Läserfals part 2, när man satt, när man har spelat halva spela. Man vet vart ska det här ta vägen. Mm. Och man ville bara se vad kommer att hända i den här storyn. Så var det i den här, jag tror det blir ungefär så här. Det, det skulle kunna vara ett ganska bra exempel. Det är som när Disney gör ungdomsfilmer. Som ska vara lite, som ska vara den första fantasyfilmen du ser typ. Mm. Lite så var det. Att man ja, vet okej. att det är klart att det här slutar gott <laughs> Lite den känslan bara Ja. Någon kommer dö och det kommer vara sorgligt. men mm. det kommer sluta lyckligt. <laughs> ja, precis. Uh, ja, någon det. Men jag tror faktiskt att, uh, du skulle nog kunna uppskatta det faktiskt. Mm. Om du inte tänker att det ska vara Dark Souls, utan det var ju väldigt, väldigt lätt. Så. Jag hade nog kanske till och med kunnat spela det här på svåraste, tror jag, utan några större problem. Men det är ju ändå gött. Ja, det, ja absolut. Ibland vill man ju bara ta sig igenom ett spel. De gånger jag dog det var för att jag missuppfattade hopppussel och att jag... Man ska så småningom flyga genom olika labyrinter. typ. Mm. Då är jag ju van vid att när jag trycker på nedåt-knappen så tänker jag flygsimulator. Så drar jag spaken mot mig så går planet uppåt. Och då tänker jag så här att S-knappen är ju som att dra spaken mot mig. Och då ska ju karaktären gå uppåt. Men här gick den neråt så jag körde in i väggar och taggtråd ganska ofta. Typ. Ja, Okej. Okay. Men det var ju högst hos mig då, att det blev fel i hubbet. Liksom. Mm. Men där fanns ju en del svordomar som vrålades ut i etern. Vill jag bara säga. Yes, det var det. South of Midnight, kolla upp det. Om du har eh, Xbox eller PC för den delen. Mm. Yes. Ja, ja, men vad fan. Det kan väl vara värt att kolla. Mm. Pratade jag om förra veckan, eller för förra veckan blir det, om att jag hade sett White Lotus senaste Uh, nej, det tror jag inte. För du hade glömt vad det var du hade tittat på. Ja, du ser. Jag tror faktiskt att det var så på riktigt. ja. ja. Det, det har varit det säkert hundra gånger Gävlar. i alla fall där jag mm. tittat på någonting. Om inte fler gånger utan att överdriva. Nej, men den fjärde säsongen avslutades väl för någon vecka sedan. Nu när mm. streamingtjänster har blivit tv-kanaler helt plötsligt. Ja. <laughs> <laughs> Och du betalar för att kunna se ett avsnitt i veckan istället för att se en hel säsong. Som mm. du ja, är fortfarande sur över det. Kommer inte sluta att vara sur över det. Kan förstå att folk köper IPTV när de ska hålla på och krångla så förbannat. Men eh, ibland är det ändå ganska kul att kolla på ett avsnitt åt gången. White Lotus det är ganska långa avsnitt så det är nog ingen jag skulle... Är de långa. Så Nej, säga. alltså kanske mellan 50 minuter och en timme där någonstans. Ja. Sen är det väl alltid så här att första avsnittet är långt och sista är långt. Nå har för mig. <hör> men okay. eh, jag, jag kan ju inte säga någonting som har hänt i de tidigare säsongerna för att det sabbar ju fjärde säsongen men <hör> det utspelar sig i Thailand den här gången i alla fall på ett ja. sånt hotell. Och det för är visst väl... är det så att eh... Vissa skådespelare kanske ö, återkommer i viss del. Men annars, det är helt nya mm. settings eller stories varje säsong va? Ja, nya rika familjer som ja. är sjuka i huvudet. Mm. <laughs> som lever som vita rika familjer. Ja, ja, ja. Med ungdomar som lever i en mobiltelefon och bara bryr sig om hur allting ser ut. Så det är väl ett återkommande tema kanske eller att och alla killar är på det skadade Oj, ja. Det var väldigt oväntat bara att du skulle säga just det. Jo, jo. Nej, men, men det funkar ju ändå. Det är en ganska kul gestaltning av av sjuka familjer helt enkelt. Ja. Men det som jag tyckte var kul och det här har egentligen inte, det här ger väl inte serien mycket mer än att det är som är dum huvud, men att det är Anders Schwarzeneggers son är ju med. Mm. De, det. De gjorde, det var ju det som gjorde att jag tänkte, nej men nu får jag se den här. Mm. Hur Och är det han? Han? Eh, han är ju ett bra skådis. Han, hans karaktär är ju en eh, riktig jävla idiot. <laughs> Man, är det en, han, en återkommande i fler säsonger eller? Nej. Det, nej? Eller, det, det finns alltid sådana karaktärer men inte Svartsen egen. Ja. Och det är väl en familj, de har tre barn och är föräldrar och farsan är väl någon sån här finanspamp som, eller ekonomigubbe som, som är asrik och så lever alla så aslyxigt på hans tillgångar. Ja, okej. Okay. Så bortskämda ungar och så en dotter som ska försöka hitta sig själv. Mm. -hmm. Och så vidare. Men... Ja. Nu höll jag nästan på att spoila hela. Men, men, men den familjen är med ganska mycket. Sen är det väl någon skådis som har något otalt med någon gubbe för att eh, han har dödat ansvars- och så. Okej. Okay. Alltså, många snäv konstiga grejer. Men eh, jävligt stukade karaktärer, jag gillar ändå det. Man mår dåligt samtidigt som man mår lite bra över att det. Det är ju alltid någon det skiter sig för, så att säga. Och så ja, känns det bra. Och så är det ju, eh, som det alltid i någon av de här säsongerna, alltid någon som dör. Ja, ja. Skillnaden från de tidigare säsongerna är att i fjärde säsongen så är det någon som blir dödad. Jaha, okej. Okay. Och Spännande. Man man får ju inte veta, det är det första man ser, första avsnittet, men, man, men sen är det liksom spola tillbaks tiden och så får man se vad är det är som leder till det. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, nej men det är väl en sån är det, Var det tre, fjärde säsongen nu sa du mm. uh, Det här Det känns som att jag har sagt det här Väldigt många gånger i podden, att Ja men den här har jag på listan mm. Och så blir det verkligen aldrig av Det är väl ett och ett halvt år sedan Jag lovade att jag skulle se Breaking Bad Jag har inte sett en sekund nej. Men så. Vi har väl alla våra sådana Backlogs med grejer som <laughs> Det är jävligt trögt Att ta sig för på eget mm. initiativ Ja, men jag tror att jag skulle gilla den här. Ja, det tror jag med. Sen tycker jag alltid att det är svårt med, med förslag. Ja. Inte att jag tycker att jag får dåliga förslag. Det får jag nästan aldrig när säga säger men det här ska du se, det kommer du gilla. Så gör jag ju oftast det. Men är du med? För att det blir, om någon säger jag tyckte den här var skitbra. Du borde se den. Ja. Det, det blir en felkoppling i min hjärna. Ja, du tyckte det var bra, ja. ja jo, precis. Och så gör man ju misstag som jag gör ibland då. Säger när en kollega har tjatat ja, ja. Och så ser jag ett avsnitt. Och det är fan det sämsta jag har sett i hela mitt liv. Ja, det kan ju naturligtvis också hända. Kodnamn Annika. Alltså, jag har aldrig sett något så pajigt i hela mitt liv. Alltså, jag, jag, jag vägrar sig klart det här. <laughs> det är inte ofta det händer, kan jag säga det är väl jättemånga som säger oh, men den här Therese Kassan den kommer att tycka den är skitrolig. Jag fick panik. Ja, den har jag ju faktiskt sett. Lite av den anledningen då att ja, ja, jag ställer väl upp. Vad tyckte du om den då? Uh, jag kan erkänna att jag fnissade några gånger. Ja. Men med... Uh, uh, jag tror att alla fniss hände i första säsongen. Mm. Och sen tyckte jag att det var bara att ta sig igenom det där. Det var ju ganska kort dock. Mm. Så det gjorde, man ju rätt, det gjorde jag ju rätt snabbt. Men nej, jag tyckte att det, som sagt, var lite fnissigt första. Det var någonting som jag, jag tycker, det som jag garvad åt, som då naturligtvis kollegorna säger Men gud, det var så hemskt, sa de. Det är när de, han som äger betidschefen, när de första april iscensätter ett rån som ska likna rånet han var med om på riktigt. <laughs> det tyckte jag var kul. Det kanske säger mer om mig. Nej, men jag brukar väl ofta anklaga folk för att inte ha tillräckligt bra smaker och sådär. Men det är väl helt enkelt jag som är i kräsen eller inte fattar vad som är kul. Ja, det är väl subjektivt. Det är klart det är i allra högsta grad. Nej men svensk humor det är jävligt hit och miss tycker jag. Mm. Ingenting kommer ju någonsin bli så bra som Nile City och Percy Tårar. <laughs> det är väldigt roligt. Det är... Ja, jag, kanske inte allting håller inte. Men ganska mycket tycker jag ändå gör det. Ja, det är mer som håller än som inte håller. Ja, det är det. Och det, det är ju klasser bättre än saker som kommer idag. Mm. Absolut. Nobel. det var inte det vi skulle mm. prata om kanske. Nej men White Lotus, jag har verkligen sålt in den här serien med så här halvt otydligt förklarat vad det handlar om. Men den är bra, vad fan ser den? Ta ja. mitt förslag på allvar, jag har bra <laughs> smak. Ja, det vet jag. Du jag tittar inte på humorserier på SVT som Nej. kom efter 98. Nej, <laughs> det är bra. Det är ett kvitto på att jag har bra smak. Får jag flicka in något mer innan vi kanske. Ja, jag, ja, jag har egentligen då. två saker som jag skulle vilja ta upp. Ja, men vi tar um, upp lite mer grejer. Uh, uh, nu när jag var, hade ju några dagar ledigt här. Mm. Då spelade jag faktiskt igenom ett spel där också över helgen. Um, jag valde att spela igenom Crime Scene Cleaner. Ja, just det. Mm, och om vi ska stöka av den här storyn så tror jag att det har hänt något med dottern så att du måste börja jobba åt maffian med att städa upp mordplatser innan polisen kommer dit. Mm. Uh, du är en Mike the Cleaner. Ja, ungefär så. En Breaking Bad-referens, men som du inte har sett den så förstod du inte den. Nej, jag bara sa, ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men bra. Fast man, uh, det finns ju alltid en Mike the Cleaner när man har kollat på maffiafilmer och såna här grejer. Ja, visst. Jag har han i Pulp Fiction som hjälper till att städa bilen till exempel. Precis Wolf. <laughs> ja, det kan jag i alla filmen. Du kommer till banor av varierad storlek där det är blodigt något så in i helvete. Mm. Och så har du en, en mop, en sån här trasa och ha en även högtryckstvätt och lite allt möjligt till en förmåga att göra det rent. Och så ska du också då eh, ta bort kroppar från den här modplatsen Och ibland så kände jag lite så här särskilt i en av barnen när det är en sån här ja, en white lotus-familj då. Uppenbarligen rik vit familj som mm. har blivit supermördad. Och då är det några... Supermördad? Lite, var det ja men bra. liksom. Men då är det så här. Eh, kommer man in i sonens rum då har han blivit skjuten i huvudet och hela hans greenscreen är röd. Mm. Och så har han streamat samtidigt. Och på dataskärmen står det You died. Han har spelat Dark Souls eller något sånt där. Mm. Lite kul referens. Men ibland så kände jag så här när man kommer upp i dotterns runder så kände jag nästan lite Att det var lite sexualiserat. Förstår du hur jag menar? Som mm. att jag tror att karaktären eh, säger någon sån där ganska vidrig kommentar. Why did I, why did they sexy chick got shot in the head? <laughs> jag bara äh. Okej, okay, inte skitkul. Nej. Och sen ska man då lyfta henne i underkläder upp över axeln och så slänger henne på eh, vad heter det? På bilen pick up vad heter det en sån säger man skåpbil? skåp? ja skåpbilen slänger upp henne på flaket är ord det flaket och så hamnar hon runt att pick up säger man på svenska också för sig så, så, handlar Nej, så hamnar hon automatiskt i en liksäck när man lägger den där så, ding ding, ding. ja Um, men jag tyckte det, det var väl ändå tillfredsställande på något jävla sjukt sätt att spela igenom ja. Det var som jag sa till dig, hur kan det bli så att jag blir så beroende av att se blodfläckar försvinna alltså, jag hatar ju att städa men här så <laughs> blir det så jävla tillfredsställande när det blir rent i ett spel det är ju märkligt alltså ja, varför kan inte det vara lika tillfredsställande att dra i runt med jävla <laughs> dammsugare eller någonting. Ja, kan man verkligen fråga sig. Men som men sagt, inte alla så, det var ju... lika bra som Fredrik Reinfeldt som älskar att dammsuga tydligen. Mm. Uh, och nu vet du ju vad det är. Uh, det var ju på Gamepass det här också. Det känns som att jag spelar ju 90% av spelen i åren på Game Pass så det är verkligen någonting jag har använt och utnyttjat uh, i år. Mm. Uh, och då är det så här, ja men fan det var väl en trevlig, några trevliga röda dagar där jag kunde ägna mig åt det här. Mm. Um, och det är väl vad jag har spelat jag har inte sett någonting annat jag ska säga, jag har ju börjat kolla på Last of Us eh, säsong två mm. um, lite ändringar mot spelen um, som jag först några saker gillar jag inte uh, men uh, sen jag redan i avsnitt två så förstod jag väl aha, det var det här de ville göra nu kan jag väl köpa det då um, trodde inte, alltså men jag har ju hört så här att någon gång har de sagt att vi kommer inte hinna hela andra spelet i den här säsongen. Mm. Men de har kommit jävligt långt redan, känner jag. Så jag undrar, vad det är de inte tycker sig kommer häng, häng, hinna med, eller vad de kommer slänga över på säsong tre till exempel. Mm. Som den redan är klar för. Uh, nu hamnar de väl i det här Game of Thrones-dilemmat då, att det kommer inte finnas något spel. <laughs> Det kommer ah, ju ja. att bli så mm. till slut, naturligtvis. Uh, så vi får se hur det kommer att bli då. Jag har ju inte kört andra spelet. Jag funderade på om man skulle köra igenom det bara för att ha någonting att jämföra med. Ja, det tycker jag nu du ska göra, faktiskt. Först uh, har jag ju ändå kört. Uh. Mm. Det som är lite... ska inte säga att det är tråkigt, då, men det är ju typ 25 timmar långt. Mm. Uh. Och jag vet ju du du, du du har en förmåga att kunna beta av spel. Liksom. Men jag tror, att, jag tror faktiskt att det är lättare för dig att lägga ner väldigt många timmar på kort tid på ett JRPG än vad det är på det här. Det tror jag också. Jag tror att det här är eh, väldigt mycket svårare att spela snabbt. Mm. Så. Det kände jag med första. Mm. Och det är typ bara tio timmar långt. Ja, och det kunde ju ta en timme bara att flytta en stege så att den blir rätt för kontrollerna är så jävla ruttna i det här spelet. Mm, och jag tyckte väl att det var um, lite så i det andra spelet också. Då var det en period då jag hade kört jävligt mycket mus och tangentbord. Mm. Um, så jag tänkte ju, är det därför jag klagar? Och det var ingen annan som tyckte att det var några större problem med kontrollerna och polare som har kört så det kanske var så då. Uh, inte lika klankig som första spelet. Absolut inte. Men jag tyckte ändå att skjuta i huvudet var fan inte lätt alltså. Jag tyckte det var lite sladdrigt då. Mm. Nej, för jag vet att jag körde remastern på första när vi skulle kolla första säsongen. Tänkte jag att man kanske, kanske gör igenom det igen. Mm. Och det var det ja, det. Är precis i början av spelet och man ska inte vet jag, plocka upp några jävla steg från marken och hänga mot väggen. Mm och kan plocka upp stegen. Okej, nu ställer jag den mot väggen och så lägger han ner den. Nej. Nej. mot väggen och så går man och så går det inte att plocka upp stegen. Sen plockar han upp stegen och ska man ställa den mot väggen. Och så ramlar den ner för att man måste göra på något speciellt. Alltså jag trägglar så mycket med det och så det är jag ska av. Nej, jag må... det här, jag har bara jag vet inte, jag är bara ofokuserad. Och så kommer man till första smygstället. Jag fuckar upp, dör. Inga konstigheter där. Det, det, det kan man väl lägga på, ta på sig. Sen är det som att de fortfarande är i alert mode fast jag har laddat från en checkpoint. Så fort jag tar ett steg så kommer de springande och käkar upp en. Och då känner jag nej men det här är ju ospelbart. Hur kan det här ha varit så omtyckt spel? Det är ju för fan ospelbart. Så kände jag då. Okay. Mm. Ja, jag, tycker att, jag tycker att du ska spela, eh, part två innan du tittar faktiskt om du pallar. Jo, men alltså grejen är ju att alla verkar ju höja om spelen upp till 7 ah, det är det bästa som långsänge. Men det är väl också folk som började spela TV-spel seriöst först. När PlayStation 3 kom. Ja, visst. Eh, som man kanske inte har så mycket att jämföra med. Jag säger inte det som något förminskande nu utan det var jag på riktigt tror. Mm. Jag är medveten om att jag kan ha fel i det också. Men är man van med att spela? Inte fan vet jag. Ja, vi, vi har spelat Elder Scrolls-spel eller vi har spelat eh, vår beskärda del av fan vet jag Zelda-spel eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det, det är ju jävligt mycket grafik är det. Och jo. jävligt intressant story men gameplayet är ju det som lider av det. Ja, visst. Mm. Sen har jag apropå, jag nämnde ju JRPGL lite snabbt då. Mm. Det här eh, spelet har ju släppts nu, det som heter Claire Obscure eh, Expedition 33 mm. och har ju fått vrålbra snitt på de här Open Critic och sånt, så det, det tror jag man förr eller senare i år helt enkelt måste kolla upp. Det kom på Game Pass väldigt nyligen, va? Ja, idag tror jag. Okej, okay, för jag såg det. Kolla på lite bilder, jag ja, men fan, det här ser nice ut. Men nu är jag i ett läge att nu måste jag köra klart lite spel innan jag börjar ja. något nytt. Och både du och jag har ju faktiskt påbörjat ett spel, båda två. Mm. Igår, eller om det var i förrgår du började till exempel. Och det är det vi tänkte prata om lite också. Ja, precis. Yes. Jag ska jag var klart det ska bara flika in jättekort. ja, ja, ja självklart. Eh, men, jag har pratat om det här den podden förut men senaste spelare var väl typ två eller tre år sedan. Eh, Infernax. Eh, jag vet ju att det fick en uppdatering för ett tag sedan där man kan köra två player till exempel. och tänkte, ah, men det blir ju spännande. Kan man välja karaktärer? Det kan bli kul. Så jag köpte det faktiskt nu på Xboxen. Det var ju på Game Pass när jag körde det. För andra gången, när jag körde på PC mm. första gången. Sånt 8 aktigt spel som ändå känns väldigt autentiskt. Alltså, ja, men det här hade kunnat vara ett spel från 80-talet. Ja, okej. Okay. Det, det, det finns en del sådana bra spel som lyckas med det och en del spel som vill vara lite som 8 men lider kanske lite för mycket av att det ska vara så jävla modernt samtidigt. Om du förstår vad jag menar. Det här känns ju ändå liksom som att ja, men så här var de bästa spelen till 98-bit. Så här var Nej. det. Och fan var mycket roligare blev på ett sätt att köra det, För man kan köra med två karaktärer och växla mellan dem. ja okay. det, det fanns inte när jag körde det. det. Så det är en uppdatering som kom eh, som ändå expanderar spelet lite grann. Eh, så det kommer jag att köra nu för att ja, det är kul att bara köra igenom det. Första gången man kör då ska man ju köra det med en karaktär och inga liksom fusk eller någonting sånt utan bara Nej, okay. kö köra det utan att veta vad för man kan vara så här ond eller god och sådana grejer, vad ja, ja. spelet påverkar och att man går in helt blind och bara kör det liksom naturligt med en karaktär okay. för när du sen kör om det för det kommer man vilja göra om, för det är ändå så pass kort och så pass roligt att ja, men det här kan jag köra om du kör en ond genomgång till exempel Mm. eller du ska ta Achievements, då är det svinroligt att köra med det här andra spelläget. Okay. Man kan köra. Sen kan man köra två stycken samtidigt. Eh, jag vet inte om det går online eller om det bara är local, som det kallas. Två player heter det för i alla fall. <laughs> ja. <laughs> Men, ja, lätt värt att köra det spelet. Eh, kul med ny karaktär. Jag tror också att det är lite fler fiender på skärmen i och med att två karaktärer med sina separata livmätare och skills. Okej. Okay. Som man kan levla och eh, låsa upp. Ja. Det är otroligt jävla roligt spel. Alla borde köra det. Yes, det då hör jag <laughs> det. Det och Bloodstained Curse of the Moon 1 och 2. Just det. Nu är jag klar. Bra. Ja, eh, det blev ju en sån ja, okej. Okay. Jag ska väl säga, det fanns ju en del rykten om att det här skulle hända i måndags var det väl, men det blir ju en så kallad eh, shadow drop då när någonting kommer utan att det egentligen ha uh, utan på förhand. Mm. det var ju då en remaster av The Elder Scrolls 4 Oblivion. Mm. Och det här vet jag, det här spelade väl du och jag både i original eller vad man ska säga. Ja, det var, jag tror fan det var mitt första spel till Xbox 360. Ja, du ser. Jag tror att det var relativt många som hade det som sitt första spel på den konsolen. För att mm. det kändes som det kunde verkligen pressa den konsolen redan då rätt bra grafiskt, för det var ju vrålsnyggt när det kom. Mm. Jag vet att jag spelade det på PC då. Um, och även om inte jag hade en dator som kunde få ut max det där, så var jag ju helt hänfödd av hur vacker den här världen var. ja Jag var också golvad och då körde jag med skart i en tjock tv från 360. <laughs> ja. ja, ja. Det funkade ju också. Ja, ja. Det var ju fortfarande jävligt snyggt. Mm. Um, och frågan är, när det blir en sån här remaster och det, det jag har förstått, det de har gjort det, de har väl på något sätt typ byggt upp det på nytt i Unreal Engine istället. Mm. Men det låder lite delade meningar i en del här, där, ja men det är fortfarande den här Creation Engine som ligger och kör i bakgrunden. Så det är inte riktigt helt skapat från grunden. Jag det är liksom bara lyft in i en ny grafikmotor typ. Ja, jag, lä jag läste en bra liknelse faktiskt att Creation Engine är hjärnan och så är Unreal 5 musklerna. Ja, okej. Okay. Ja, det var väl en alldeles alldeles utmärkt beskrivning. Mm, jag kom inte på den själv. Nej. Men jag tyckte den var bra. Mm. Och du vet, det blir alltid så här tycker jag när man spelar en sån här, fan, jag vill ju minnas att det såg ut typ så här. Mm. undrar hur mycket snyggare det är. Ja. Så jag funderar nästan. Det vore nästan kul att försöka se någon eh, jämförelse. Eh, för jag tror inte jag har några möjligheter att starta upp originalet på något sätt. Alltså jag blev eh, ganska så em, glatt överraskad när det kom att, ja men det kommer en remaster på Oblivion och den släpps nu. Mm. Jag har ju helt missat de här rykterna. Alltså helt. Ja, okay. eh, jag tror spännande. att det, det började väl det har ju funnits i rykte att det är det de håller på med, det Bethesda mm. eh, ganska länge. Och sen i fredags så, det finns ju någon som heter Nate, eller något sånt där på eh, han skriver på X och han har ju rätt väldigt, väldigt, väldigt ofta. Och då tror jag att han sa att ja, men eh, eh, mycket tyder på måndag, men i alla fall senast om en vecka så kommer och blir en Remastered. Mm. Och han hade ju rätt igen. Han har alltid rätt. Så jag undrar vad det här är för jävla vad har snubbe? han för jävla kontakter? Ja, exakt. Och det är inte så att det är bara är Microsoft-grej utan det har ju varit Nintendo, och Sony och hela köret så han måste ju ha... Han måste ha tillgång till folk överallt, typ. Ja, det det, det hade varit spännande att veta vad det är för källor han har. Det kommer han ja. ju inte kunna röja i så fall. Men Nej, exakt. Man är ju nyfiken på hur man kan få så mycket information. Men det som var kul i alla fall, för jag hade ju totalt missat att det skulle komma. Och för inte så länge sen. så... Jag vill väl ha någonting kul att spela på PC-en. Mm. Det kan ha varit en månad sen, kanske. Okej. Okay. Och så kollade lite efter mods. Jag tänkte att jag skulle vilja köra Oblivion. För att det, jag tror nog fan, det är det som är mitt favorit Elder Scrolls-spel. Ja. Och Skyrim har jag kört så pass många gånger, så det är så jävla urless på. Men Oblivion har jag inte kört lika mycket. Och eh, senast så körde det så var jag verkligen inte på humör och var nej, en Fetchquest. <går> nu avinstallerade jag det. Men jag tänkte, men <går> det kanske finns moddar som gör att det blir lite snyggare, eller. Moddar kan ju alltid göra ett spel lite roligare. Ja, ja visst. Dongs of Skyrim var ju en sån när folk gick runt och hade ståpick överallt. Det var underhållande. Jag tror inte det finns på Remaster, och I alla fall inte på Xbox som jag kör. Skitsamma. Och då vet jag att jag hittade den här Skyblivion. Mm. När jag letade efter mods. Bara, men du, fan där har vi det. Fan var mäktigt att kunna köra... För Skyrim fick ju sin sån special edition, var väl också en remaster egentligen. Mm. Ehm, och tänkte, men med den motorn då och allt det där fast med eh, Oblivion för de skulle väl använda väl Skyrim och bygger om då till Oblivion. Ja, och exakt. kravet för att kunna köra den modden skulle då vara att du måste äga båda spelen för att, mm. inte fan vet jag hur den modden funkar men den tar väl eh, information från båda spelen så att säga. Just det. Och ett Oblivion i Skyrim-motorn lät ju liksom perfekt. För jag kände också det att sist gång så kändes det också lite gammalt att köra Oblivion. Men med en ny motor eller någonting så hade det varit kanon. Mm. och jag Men det här håller på att göras och förväntas vara klart kanske 2025. Mm det verkar ju som att det kommer att bli så, nu såg jag också att Bethesda hade gett nu allt det de har gjort i den här remastern har de gett till utvecklarna ifall de vill använda sig av någonting Skybliv Skyblivion vad sa du? Skyblivion ja, vad oh, fan så de har erbjudit lite hjälp så kan man säga. Det tycker jag ändå är ganska schysst men sen är jag väl Bethesda också väldigt öppen med moddar och sånt. att ja, alla Ja, exakt, modda det har de ju alltid varit. En del på så att den enda orsaken till det är att de behöver hjälpa av det communityt för att patcha eller modda bort alla buggar. De skiter i själva. Det hade jag också gjort om jag hade varit utvecklare och kunde utnyttja liksom gratis arbetskraft på det viset. Mm. Alltså så, rent krast är det ju det det är. Ja. Men, ja. men det kan väl bli det kan nog bli bra. Men jag var det lite besviken jag. då över att Sky Okej, okay, det, det dröjer länge innan det kommer och hade jättegärna velat spela liksom Oblivion. Så när det släpptes så blev jag såhär, va? Är det sant? Och ändå spännande också att det är inte som med Nintendo när de gjorde den här remake på Metroid att nej, season det sist och så släpper de sin egen utan mm. att de ändå hjälper med den här modden. Men jävligt tacksamt ändå att det också kom på Game Pass. Vi hade nog inte velat betala fullpris för det, Nej, även om det. exakt. Definitivt är värt. Det är ett fullprisspel, det är det ju. Mm. Men kanske om du inte har spelat det tidigare. Har du spelat det en gång tidigare så är det inte värt att köpa det än, tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. För det är, ju, det är ju verkligen samma spel. Ja. Vissa, Vissa ändringar har väl gjorts? 55 euro på Steam. liksom så det, ja. ja, 600 spänn. Mm. Men det ser ut att ha blivit en ganska stor succé redan också. Så det är väl kul för dem att de får dra in lite pengar nu. <laughs> ja, och när den kom så kunde jag också inte låta bli att tänka att man får göra med en remaster. Jag självklart är jag glad över det. Alltså för min del så är det väl det bästa de kunde göra. Men om man tänker mer, vad mycket bästa har gjort, att men är det, det här då de ska en remake på? Det här spelet är ju liksom, det är ju inte så gammalt så kom på, <laughs> jo det är snart 20 år. Ja, det är helt sjukt att det är det. För en del om jag vill lägga med men varför inte Morrowind som alla tycker är så himla bra eller säger mm. att, att det är så himla bra. Eh, eller varför inte Daggerfall eller Arena det, hade ju, det är ju liksom spel som jag tror jävligt få egentligen har spelat. Ja, det tror jag. Men som ändå ser sig som Elder Scrolls fans. Mm. Jag tror de flesta i alla fall i vår generation åtminstone började med Morrowind. Ja, det tror jag också. Det gjorde jag till exempel och eh, jag minns det som helt fantastiskt och att jag vet att när de nu la ut dem det på <laughs> Game Pass där så tänker jag, nu ska jag fans köra det igen. Men det var långsamt och det var sekt och jag kände nej, fan jag Orkar inte det här. Jag har här hellre kvar det minnet istället. Ja, Men så jag alltid tyckte att Morrowind är, även när det mm. var hyfsat nytt. Ja. Så jag vet jag att jag körde det på PC och tyckte fan vad det var, äkta. Mm. Det som jag tyckte var styrkan med det, det var att jag tyckte det var väl, alltså SideQuest där. Visst, det fanns de här klassiska Fetch quest, såklart, men. Jag tyckte också att jag var väldigt väldigt bra på att skapa små äventyr ur ingenting. Mm. Som jag inte tyckte att kanske blev en var lika bra på. Men Nej. när jag har kört den nu har jag faktiskt kört några sidequests som var ganska coola. Bland annat ett där nu där jag skulle eh, vara en... Eh, hennes man hade försvunnit och så visade han att hade försvunnit inuti en tavla. Ja, den gjorde jag förut. Ja. <laughs> och den, den kändes ju ändå relativt unik på något sätt. Det var mm. en ganska kul idé tycker jag. Och då fick man ju också spela spelet i ja, någon form av akvarell eller något sånt där. Ja, och att karaktären också, också är målad. Ja, exakt. När man fick in i item skärmen mm. och så såg jag att, ja men fan gubben är liksom, för man ser ju ändå porträtt av ens karaktär typ, eller hela, helfiguren. Mm. Och då var det liksom en målningsvariant. Det tycker jag ändå var en kul detalj som jag missade. Men den questen höll jag på att bli helt galen på för att det första jag gjorde var ju att springa runt i den här tavelvärlden och så dödade man de här trollen då. Som. Ja. Och så hade jag dödat alla troll och så kommer det upp en marker som visar då. Den var grön så att den var någonstans där jag ska vara. Ja. Och så går dit men det är ju ingenting här. okej. Nej. Okay. Nej. Men vad fan? Nej, jag står ju på den gröna markeringen här nu. Men det står att det är 16 steg bort. Är, är det någonting under mig? Är det en liten grotta jag har missat? Så att jag sprang runt i den här världen. Jag tror det tog mig en timme. Åh, oh, fan. Jag sa satt hur länge som helst. Och då visade det sig att när startpunkten på den här världen, tavelvärlden... Ja. Där ska man ju möta den här gubben som har ja. åkt in i tavlan. Han hade ju jag missat. Ja okej, okay. det gjorde inte jag. som jag, bara. jag sprang ju bara runt som en idiot på måfå och lyckades väl pricka att ja, men, där är det någonting. Mm. <laughs> då flöt allting på hur bra som helst. Eh, annars, ja, jävligt kul quest om man inte fuckar upp det som jag gjorde. Ja, Ja, det är sånt som händer. Men vad är det första du gör i Oblivion då? Vi, vi kan väl ta det, vad har du för karaktär och vad, vad är det första du gör i spelet? Uh, ja, jag tror inte att du blir förvånad när jag säger att eh, jag spelar ju fighterklassen, naturligtvis. Mm. Och jag är också helt jävla övertygad om att du som vanligt fuskar typ och spelar någon sån där sneaky jävla bågskytt som får massa extra damage så fort du gör någonting. Ja. Ja, du ser Nej men den här gången så valde jag att börja säga att um, jag vill komma igång lite med några uppdrag i mainquesten för jag minns att man man letar ju upp den här arvingen till tronen mm. så kan man ju bli av med honom uppe i bergen där någonstans. Det hade jag ett svagt minne av så jag tänker jag gör mainquest tills jag kommer dit och sen bara utforskar jag ett tag innan mm. jag drar vidare. Så nu har jag gjort lite sidequest. Jag, det sista jag gjorde här nu innan vi började podda mer eller mindre det var att jag har gått med i Fighters Guild och gjort mitt första uppdrag hos dem. Mm. Och laddade upp ett annat som jag tänkte hinna mig ikväll. När mm. vi har poddar, klart. Ja. Så, så gjorde jag. Att jag liksom vill ändå se lite av världen innan jag ger mig på main quest. Mm. Och väldigt vanligt är att jag liksom fastnar i det. Mm. Mm. Och sen kanske det blir så att jag hinner nästan att tröttna. Och så springer jag bara igenom main det sista och är jävligt stark och kan slå sönder allt. Ja, men så brukar jag också göra det är det som är det roliga. Men mm. vad, vad kör du för ras på din karaktär? Uh, Oj, nu kommer jag till en, någon typ av de här um, Imperial tror jag jag valde. Okay. Människa typ då? Ja, människa och den uh, uh, klassen som kommer från huvudstaden. Mm. Mm. Och du... Jag kör eh, Wood Elf. Ja. De är ju överlägsna med bågen. Ja, ja, just det. Du kan köra, om du ska köra snick kan du ju köra den här kattrasen också. Kajits ja. heter de va? Mm, något sånt. Eh, går säkert även med den ödla rasen, Men jag vet inte vad ödla rasen riktigt har för styrka. Mer än att de eh, typ är immuna mot poison och kan andas under vatten. Ja, nej. Jag vet inte riktigt heller. Så det, det är väl det. Och sen är, kan du väl ha hyfsad eh, mångsidig karaktär om du kör Dark Elf också. Mm. Ja. Nej, jag har ju väldigt, väldigt hög på Blade redan naturligtvis. Stora mm. eh, svärd och eh, ska ha tung rustning på mig. Liksom. Mm. Då har jag inte lyckats att hitta någon bra än. Så jag kör ändå med en sån här Light Armor. Då. Men det, det kommer nog, tänker jag. Ja, det gör det garanterat. Jag har hittat flera stycken. Ja. Men så har du, tror att du har kommit lite längre än vad jag har gjort också, kanske. Jo, jo, jo det har jag nog. Jag började ju tidigare, så det är väl ja, rimligt att anta. Mm. Nej, men jag kör, också, eller, jag kör också jag kör med Wood Elf för att de är bäst med pilbåge och att smyga och sno saker. Det, det är så jag gillar att köra de spelen. Ja. Pickpocket och sneak mm. mycket. Men att något som jag inte gjort tidigare när jag kört Oblivion var att jag kör även eh, Mercantile. Okej, okay, vad är det exakt då? Ja, det betyder att du kan pruta lite grann och sälja saker Jaha. lite dyrare. Mm. Och personality också lägger jag väl en del på så att man kan smöra upp personer först innan man eh, är <skratt> prutar på pris. Äckligt eller? Ja. Men det har du väl ändå hört att man smörar? Ja, det är klart jag har, ja, men det, det, det blir någonting nu bara. Ja, jag har hört att man smörar för någon, men smöra upp någon. Ja, men fjäska ordentligt. <laughs> ja, ja. Men. <laughs> ja, det har det lite otäckt. Ja, ja, nej Jag menar inte som någon <laughs> <laughs> Nej. nej som Någon sexakt som man kan ifrågasätta om det verkligen är ett adekvat sätt att utöva det på. Det var inte så jag menar Och det är Inser jag väl nu att det har inte så mycket nytta av. Men kul att tjäna lite pengar i det spelet. Jag, vet inte. jag ville väl prova någonting nytt. Och det var kanske inte det. Men skitsamma. samma. jag de också mycket pilbåge, som du sa där, som du tycker är fusk. Men det är någonting man måste ligga i. En det är ju inte naturligtvis. Så, men Det är kul att säga. Ja, ja men det, det är ju i och för sig inte kört så mycket annat. Och när jag har försökt köra annat på de spelen så har jag tyckt att det var tråkigt rent ut sagt. Mm. Ja, men då så. Då är det helt perfekt att ha den. Och det är men vad fan, vad gör någon... du ifall du inte får död på någon? Vad har du att slå med då? Nej, men jag har ju eh, Blade också. Ja, det är det som gäller. Ja, alltså med eh, agility, den eh, den delen du kan levla eller uppgradera. Då är, gör du ju mer skada med pilbågar och äh, dolkar. Mm, okej. Okay. Sen använder du visserligen svärd för att det är coolare än att springa runt med en knivjävel och sköld. Ja. <laughs> Men äh, så det gör jag ju. Det var någon jävla... Jo, det var en huvudquest som jag inte var riktigt levlad för. Man ska ju följa med de här i den här sekten som äh, man ska sno en bok från. Okej. Okay. När de har snott The Amulet of Kings. Mm. Och man ska försöka dra och hämta dem och låtsas vara en av dem. Så de tar ju alla ens grejer. Ja, just det. Och så måste du mer eller mindre sno boken och så försöka rymma därifrån. Men för att få tillbaka dina grejer så måste du döda rätt person. Mm. Eh, så jag, jag, jag märkte ju direkt att okay, de dödar mig på typ två slag eller någonting. Jag har inte ja. någonting att sätta emot. Jag har inga vapen eller... Man får en liten kniv som man ska göra ett offer med på något jävla altare. Det är ah, det ja, man okay. har att värja sig med. Eh, så jag lyckades ta mig ut ur den grottan och hoppa på en häst och skulle dra därifrån. Nej, men jag vill nog ha mina grejer. Det blir jobbigt att plocka ihop allt det där igen. Så jag smög tillbaks in. ja okay. och okej. Apropå då, men om du inte har pilbåge, vad fan gör du då? Det, det, där var ett sånt tillfälle. Vad fan gör jag nu då? Så då fick jag ju springa in en bit i den här grottan där de håller till reta mm. upp en eller två åt gången och sen springa till typ nära utgången för där finns det ändå ställen där jag kan springa runt när jag har lågt med HP mm. så att säga. Okay. Så kan jag bara springa runt i cirklar och låta dem jaga mig tills jag har tillräckligt mm. mycket magicka så att jag kan använda min Restore spel som ger mig typ en mm HP. Och så kan jag hålla på så i tio minuter innan jag kan slå dem två gånger. Och så höll jag på så lite för länge. Okej. Okay. Men då levlade jag ganska mycket i Blade. Så jag, jag kör även smyger jag och, och tar dem på långt håll pilbåge. Och medan de springer mot mig så fortsätter jag mata pilar. Och när de är tillräckligt nära det byter jag till svärd och hugger ner dem. Mm. Okej. Okay. Efter det jag kände jag att okej, okay, jag ska också göra sidequests så att jag gjorde ju Dark Brotherhood den första Ja, okay. det, det är fan riktigt bra som gild att börja med mm. jag förstår sen får du ju rätt mycket mig av att eh, göra de uppdragen men det kommer du ju väga över sen såklart med fame när du stänger lite oblivion portar och sådär Mm. När man får ruskigt jävla bra gear av Dark Brotherhood. Mm, just det. I alla fall om man... Dark Brotherhood är ju mer eller mindre en gild för min karaktär. Så att mm. när man får de grejerna så... Då börjar det hända grejer. Ja, just Men det. Men det som slog mig nu när jag kör det här som jag tycker är lite irriterande. Mm. Och det är klart att när du levlar... Till exempel light armor så kommer den ju att degraderas mycket långsammare och gå sönder ja. inte lika ofta. Men fan vad ofta är, your apparel has broken. Ja, yep. Två fighter, nej nu får jag springa någonstans och reparera allting. Okej, okay? ja, det är ett litet nej. uppdrag. Eh, slåss mot några banditer, går in i en grotta, your apparel has broken. Mm, det är helt hopplöst. Det kan jag inte minnas att det var så jävla mycket. Nej, jag har redan reagerat på det också. Ja, du använde ditt svärd och du gick din sönder. Ja. <laughs> ja. Jag tror att det blir bättre ju mer man levlar de där med rustningar och sånt va? Jo men, jo, men så är det ju. För karaktären är ju riktigt jävla urusel i början. Och sen så levlar du de här grejerna som du använder. Alltså slåss du mycket med svärd? Ja, då levlar du det blockerar du med en sköld ja då levlar du det, det gillar jag ändå att jag, jag blev aldrig riktigt kompis med levelsystemet i Skyrim, jag gillade inte det så mycket, jag nej att det var en... ganska krångligt faktiskt, ja att de simplifierade fast det blir bara krångligt ja jag, exakt tycker det funkar mycket roligare i de tidigare spelen mm. det känns som att du kan göra lite mer med en karaktär och bygga den lite mer som du vill då, mm. exakt men nu börjar väl min karaktär bli något sån här säker. Men jag tror att de har gjort om levelsystemet lite i remasteren va? Det har de säkert men det är ingenting som jag minns av hur det skiljer sig från första. Nej, inte jag heller. Men jag tror att jag läste något om det. Jag tycker att det funkar bra. Jag föredrar det här framför Skyrim faktiskt. Levelsystemet alltså. Ja, det tror jag väl att jag gör också. Faktiskt. Hittills. Mm. Jag, jag, har sett, jag har kört ungefär fem timmar har jag sett. Ja. Så det är ju verkligen, verkligen precis i början. Men vi får hoppas att det, det tar sig. Men jag gillar ändå att göra de här guilduppdragen. Det är nästan det roligaste i hela spelet. Det blir ju små spel i sig. Mm. För vad, du skrev någonting häromdagen. Vad var det du gjorde nu? Det hette. Dark Brotherhood. Ja. Eh, det får jag väl kolla upp. Jag får väl köra Fighters Guild först här nu. Ja, men gör det. Jo, men någon, någon, några bra grejer Jag kommer inte ihåg, är de ovänner på något sätt? Nej, jag tror inte att det är några guilds som är ovänner direkt så. Mm. De liknar väl fivskild lite grann, men thieves Guild mördar inte. Ja, okej. Okay. Och för att gå med i Dark Brotherhood, det tycker jag ändå är ganska kul. Att du måste mörda en helt oskyldig person. Och då kommer en person dyka upp när du ligger och sover. <laughs> gött. Ja, du sover allt bra gött för att vara en mördare. Det är bra. Mm. <laughs> Så får du gå med. Oh. Nice. Ja, men jävligt bra stämning i Dark Brotherhood i Oblivion. Jag tror jag gillade Dark Brotherhood i Oblivion mer än Skyrim. Men Thieves Guild i Skyrim var ju jävligt bra questline. Mm, okay. Någonting som jag faktiskt aldrig har kört i de här spelen det är ju en renodla, liksom magiker. Det har jag aldrig gillat. Nej, det känns ju som att de som är riktigt torsk på rollspel det är mm. magiker de kör. Ja, det låter väl rimligt. Filthy casual som du och jag vi kör, ja men slåss med svärd skjuta med pilbåge ja. klassiska <laughs> grejer ja. och så har du liksom de riktigt svettiga, joltkola drickande nördarna som sitter i källare och kodar på nätterna och spelar spel på dagen mm. de kör marker <laughs> Ja, men jag tror nog att det blir fighter Guild eller Thieves Guild härnäst för min karaktär. Jag har gjort några, några mainquests men det är ju allt det andra som är det roliga. Ja, precis. Jag såg ju för övrigt... Eh, nu vet jag inte om jag minns rätt. Jag måste googla lite om, det, om du hörde det ännu. Eh, den första uppdraget jag gjorde som... Eh, i Oblivion här nu i Fiefs, eller, i Fighters Guild det var ju ett rat problem är inte det ett uppdrag som finns i alla spel det var bara, jag fick verkligen en sån känsla av att jag har sett det i ett annat spel det kan vara i Fallout också, till exempel ja, ja jo i Fallout så är det något sånt, jo men det tror jag fan är väl klassiskt ja, det kändes verkligen så men så bör nästan alla Elder Scrolls-spelare om det inte är alla, alltså nu menar jag ju då main series Elder Scrolls inte någon spin-off eh, som typ det här Redguard-spelet mm. eh, så börjar man väl alltid i en fängelsehåla eller att man är fängslad på något sätt mm, utan att veta varför och sen kommer ut i den stora vida världen med absolut ingenting och sen ska det bara bli världens hjälte Jo, mm. jag tror fan jag körde lite på Unity-versionen på Daggerfall och tänkte men det här kanske är kul ja. det blev inget med det, men det är mm. samma där att man börjar i en fängelse och slåss mot råttor Ja, just det <laughs> Sen kan jag väl säga så här um, uh, Du spelar på konsol, jag antar mm. att det flyter på bra Ja um, Jag har ju tyckt att um, FPSen på PC hittills. Och jag ser ju. Jag har ju ett grafikkort som ska klara det mm. väldigt högt. FPSen har sladdrat lite emellanåt. Och det kan vara så till exempel. Ibland när jag går in i städer så får jag 30 FPS. Och så går jag in genom en dörr och ut tillbaka igen så har jag 120. Okej. Okay. Så det, det, det händer saker ibland så jag vet inte om det är någon bugg eller om det, ja, vad det kan bero på. På Xboxen tycker jag det flyter på bra faktiskt. Visst det blir ju frame drops då och då men hyfsat stabilt tycker jag nog ändå att det funkar. Mm. Gött. Och det är snyggt uh, som uh, arslet också. Sen kan jag tänka mig att uh, det kommer säkert någon uppdatering på lite grafikkort och sånt där och uh, även någonting till spelet inom någon vecka skulle jag kunna tänka mig. Mm. Ja, jag väntar ju fortfarande på att någon har hittat någon rolig exploit man kan utnyttja. Jag älskar att göra sånt. <laughs> Fylla hus med kolhuven eller hitta det finns ju en sån jätte det är väl, det kanske inte är så mycket av en bugg men i Skyrim där finns det ju ett ställe där du kan hoppa out of bounds mm. Okej. Okay. och sen springa runt staden och sen så kan du springa under sån nära köp eh, köpgubbe, en köpman mm. som säljer prylar mm. men att för att lösa det så placerar de hans eh, varor i en kista under mm. själva liksom spelvärlden den kan du okay. komma åt då i Skyrim ja, jag Kommer förstår inte ihåg vilken stad eller vad fan den heter de som vet, de vet nog vad jag menar mm. och att det hans, tror jag säkert. och att eh, hans grejer då uppdateras varje vecka så att Går du dit till den kistan och bara tar allting och sen så kan du vänta en vecka i spelet så är det nya grejer där. Då ja, okay. kan man springa och sälja det till honom sen mm. tills han har slut på pengar. Ja, nice. Får de mer pengar? Ja, jag tror att det också uppdateras ja. varje vecka i spelet. Mm. Um, jag har ju aldrig tyckt att det är kul att göra så. <laughs> Jag tycker det är skitroligt. Det enda jag kommer ihåg är att jag använde en sån i Skyrim. Det jag tror man bara en sån här speech eh, grej man kunde ja. jättesnabbt i Skyrim. Mm. Man kunde ställa samma fråga jättemånga gånger och lävla upp den till max. Ja. Jag kommer ihåg att jag satt och tittade på en fotbollsmatch och satt och tryckte på X-knappen så här <laughs> Jävla dum. Alltså, det är klart att utmaningen med spelet försvinner ju men om man inte behöver ha utmaning vad, vad fan ska man ha det då bara för saken skull? Ja, exakt. <laughs> like it what's meant to be. Det, det är samma när kör Breath of the Wild eller Tears of the King och klart man utnyttjar buggarna om de finns där. Mm, visst. Jag har inte riktigt i mig alla gånger bara. Men jag, kan, jag gör som med det som du pratade om i Skyrim. Det gör ju inte för min gubbe redan är ganska högt levlad. just det. Det är bra det. Så det är klart som fan att jag kör spelet. Det, är inte så. det första jag nej, gör är nej. att göra någon game breaking bugg Och sen så kan jag bara glida genom hela spelet. För det är ju faktiskt inte roligt då. Nej. Ja. Det är ju roligare att bygga upp sin karaktär på riktigt. Men... När det är så att okej okay, men jag kanske kan gå upp en level om jag grindar i tre timmar eller vad fan du kan. Mm. Nej då använder jag en exploit eller fan jag behöver få ihop pengar men då måste jag springa till de här gildsen en gång i veckan och vänta. Alltså, och det finns inte så många quests som man kan göra. Nej då är en exploit jävligt tacksam. Mm. Såklart. Så nej, men hittills så har jag jättekul med Oblivion, var inte alls lika jävel på humör för det spelet också, för senast jag körde Oblivion, det några år sedan men då vet jag att varje gång jag fick en quest så var det ja, jag behöver 13 av det här och så finns mm. det tre <laughs> Ja, nu ser du Jag gjorde en sån quest nu, är. Go Fish heter den Okej okay. Någon gubbe, ja, jag behöver ha tolv fjäll från den här jävla fisken. Ja, fiffan. Och de här Slaughterfish, fast det är en mm. specifik typ av Slaughterfish. Ja, de, finns bara, de finns bara i den här sjön. Ah, ja mm. okej, okay, men ja, nu har jag ändå fått en questen killen att göra den så att jag blir mm. av med den. Fanns inte en enda fisk jävla i sjön. Mm. Det är ju tvärt tomt. Helt ja. blir vansinnig bara varför gör de såna här quests? det ja, kan man fråga sig och jag det är kul. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det den heter men den här växten som heter Nimrod Nim Nernot. Ja, tack <laughs> um, Jag håller ju på med det questet nu då ah. det är en snubbe som ska ha tio sådana och så finns det fyra runt en sjö Ja, ah, jag vet, det var, det var den questen som fick mig att kasta in handduken sist gången ja. Bara, Nej, men skit, jag det är jag i det Men jag tänker väl att jag har fem stycken nu. Jag behöver ju fem till då. Mm. Så jag får väl springa dit när jag har gjort några quest och kolla ifall de finns där nu då, några dagar senare. Mm. Ja, det är ju så man får göra. Ja, och så vet jag ju det kommer ju finnas fyra. Ja. Så jag kommer ju inte få tio nästa tillfälle heller, det fattar jag ju. Men det jag upptäckte med den här questen Go Fish är att för du kollar på kartan så är den ändå grön marker och så tänker man okej okay, men vad fan jag får väl gå dit då, då tänker jag att den, den liksom märker bara ut området där jag ska leta efter de här fiskjävlarna nej nej nej den markerar var fisken finns mm. så du ska ju bara gå till det här området och sen så ser du okej okay, där bubblar det i vattnet där är det en som fisk slår i elden mm. sen flyttar den på sig så fiskarna spånar ju ja. efter en och dött och då var det ju inte svårt. Det var långtråkigt men inte mm. men inte sådär ja, nu måste springa runt över hela världen och hoppas på att jag kanske hittar en sån här grej. Mm, jag fattar. Nej, men så hittills har nog bara haft kul. Mm. Och det tror jag man kommer ha. Det ska bli kul att köra igenom. Jag är fan osäker på om vi har klarat hela vet du, när det begav sig. Det vet jag att jag gjorde. Jag tog ju tusen Achievements på 360. Ja, nice. Men då var ju det, det, var det och Dead Rising tror jag och Gears of War, det var ju min enda spel så att man fick ju köra hårt med de spelen man hade. Ja. <laughs> det är ju inte som bra nu, när, du, när du dör på ett spel nej, det var ingen kul. Alltså avinstallerar man och så tar man nästa. Ja. Eller man, jag har gjort så. Mm, ja, det är bra det. Uh, det är kul när sånt här händer i alla fall och uh, kan ju hoppas på att det Dyker upp något mer. Varför inte ett Fallout 3? Som de gör samma sak på kanske. Det hade varit kul. Eller New Vegas för den delen. Just det. Apropå det här med moddar. För det jag beslutade mig för var att spela Fallout 2. Ja. När jag såg att okay, Sky Oblivion lär ju inte finnas. Synd. Jag hade jättegärna velat spela Oblivion. Fast med ny grafik. Nu får jag ju göra det. Men de håller ju även på att göra... Fallout 2 i... Jag tror det är Fallout 4-motorn. Ja, gött. Det kommer ju säkert aldrig bli klart. Men Nej, antagligen inte. Men man vet aldrig. En, en sån remake skulle jag nog ändå kunna tänka mig. Om mm. det nu är så att de som var med och utvecklade Fallout 2 är med. Ja, och hoppas man kan, det i alla fall. Och så har man med sådana där... Eh, cut content från tvåan som du kan modda in i originalet på tvåan men att de ändå har med det då, om de gör en remake mm. på det jag tror att det hade varit kul eller att man gör ett Fallout-spel som ser ut som de gamla med den där isometriska vin jag gillar det som fan ändå mm. ja, varför inte jag håller med Om, om man nu ska göra på fortsätta. Någonstans så känner jag att Bethesda får för fan göra ett nytt spel snart. Eller ja, om de ska göra ett eh, Elder Scrolls alltså. Nya spel gör de ju visserligen. Det var väl inte super länge sen som Starfield kom ut. Det var, Nej, helt exakt. det var väl ändå välkommet. Men om man tänker då lite eh, intervaller som de här spelen kom. Första spelet Arena heter det. Mm. Det skulle väl vara typ sån nära Colosseum arenaspel från början. Ja, visst. Har jag hört. Det kanske inte stämmer. Men så bes besänder de sig över ett rollspel av det. Det kom 94. Ja, jäklar. Sen kom Daggerfall. Det legendariskt på många sätt. Det kom ju fan ska vi se, 96. Så det är ju två år mellan de spelen. Mm. <laughs> och det är klart, spel, då tänker man att ja, spel var ju inte så stora på den tiden, men oh, där ju. vet vart du är på väg. <laughs> det är ju jävligt stort. Arena är också tydligen jävligt stort. Sen vet inte jag vad mycket är det som är auto genererat om det, inte. det finns väl ganska mycket sånt. Jag tror inte att de har suttit och liksom kodat varenda NPC som finns i det spelet. Någonting Nej, det... någon auto-generator finns det ju. Och sen är det ju såklart ruskigt jävla buggigt också. Eh, men då är det två år mellan dem. Sen kom ja. Morrowind. Det kom ju lite senare. Ska vi se. Det kom, jag, jag får fuska med en vickis sida mm. här nu. 2002. Mm. Mm. Ja, ja. Så okej. Okay, sex år. Så först två år mellan, sex år mellan. Eh, sen kom Oblivion 2006. Ja, 2006. Ja, där hade vi fyra år. Och sen fyra år till, då hade vi Skyrim, det måste väl vara 2010, vill jag minnas, eller? 2011 kom det. Ja. Okej, okay, så so, fem år. Sen ingen mer. Nej. <laughs> Elder Scrolls Online visserligen, men Elder Scrolls Online är inte Elder Scrolls 6, det kan man väl lägga Nej, det är klart om. att det inte är. Men det är väl liksom så att så fort man har en online-version på ett spel då skiter man i att göra uppföljare för att man ja. behöver inte. Samma med GTA till exempel. Mm. Ja. Sen vet man det är väl nästa som de kommer att släppa nu, tänker jag. Jo, jo. Mm, Så får vi se hur det blir. Ja, det, men det hade varit kul. Sen blir väl eh, remastern av Oblivion känns faktiskt ändå lite som ett helt nytt Scrolls spel för det är så mycket jag har glömt det ändå. Ja, visst är det så. Fan 18 år sedan eller något som jag spelade mm. det. Ja, alltså spelade det på riktigt inte spelade några timmar och tröttnade utan körde igenom det. Dark Brotherhood Questlinen, den kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg Thieves Guild på ett ungefär mm. Men sen, jättemycket jag har glömt så ändå så känns det lite som att det är ett helt nytt Elder Scrolls-spel e, ja. sen är det ju inte riktigt lika tätt med innehåll typ städer och byar och sånt som nej, Skyrim nej, exa är. exakt. men jag tycker att naturen och miljöerna i Oblivion är mycket, mycket roligare än i Skyrim mm. Sen har jag ju, ska jag bara säga så här. För att återkoppla det här, du pratar om att hur lång tid det har tagit, hur många år hit och dit. Mm. Så kan jag säga nu att i januari i år eh, så är Elder Scrolls 6-trailern eh, lika gammal nu som Skyrim var när trailern släpptes. <laughs> För att sätta det lite i perspektiv då. Sex år. Sju månader och tre dagar. Det är ju helt eh, sinnessjukt. Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt. Men det är, men det är väl så, det, tar, det, det är mycket tid, det är mycket resurser. Ja, och så kan man säga, tar... de har ju faktiskt kommit med Starfield däremellan också, ja. ska man ju säga. Ja, men precis. Då, det är väl det att befästa Vidgars sin, sina produkter helt enkelt. Eh, Starfield gillar jag det ju inte alls, tyvärr. Men det, det gav jag ju upp på. Visste du kör aldrig klart det. Um, nej, alltså jag tröttnade rätt snabbt. Det var så jävla mycket, uh, det laddade hela tiden. Okay. Och jag orkar inte. Det, och sen har man ju sett, det har ju fått, uh, ligger på ganska bra betyg ändå sådär. Så det, vi får väl se, det ligger ju här, det är bara att installera igen. Liksom, så det, vi får väl se. Ja, jag kanske tar tag i det någon gång. Jag, jag började ju för fan köra. Mass Effect 2 för några dagar sedan också. Ja. För det körde jag ju när jag hade covid så körde jag ju genom ettan ganska fort. Och sen på början tvåan men så hade jag ju bara feberdrömmar om Mass Effect. <laughs> oh, ja, sen när jag inte rört det spelet men så började jag spela det. Ja men fan kan det ha varit ja, på påskafton var det nog till och med. Ja okej. Okay. Och hade jätteroligt med det. Och så skulle jag spela det. Komma vidare. Men då jag såg jag det. Nu har Elder Scrolls kommit. Nej, fuck Mass Effect. Nu blir det Elder <laughs> Ja, jag fattar. <laughs> ja, fan. Jag har ju Dragon Age Inquisition kvar att köra igenom. Ja. Men efter att, att, att köra det direkt efter att ha kört både ettan och tvåan. I följd på varandra. Jag blev jävligt mätt på Dragon Age men ändå tycker jag nog trean har nog fan potential att vara det näst bästa i alla fall. Inget mm. kommer att slå ettan men... Nej, det är klart det inte gör. Vara. Ja. Nej, men vad fan, summa summarum eh, Oblivion Remastered, skitbra. Ja. Verkligen. Kort och gott. Ja, det kommer att bli kul att köra igenom, känner jag. Ja, ah, jag är fan sugen på att sätta mig och köra nu faktiskt. Ja, Ska vi säga så då, höll på att säga. Ja, det Det, det är det får... gamea lite istället. Ja, så får vi väl rapportera nästa gång hur, hur det går. Ja. Ja, då avslutar vi. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka. Och på återhörande då. Ja, jag vill tacka alla tre gånger, säger Sverige.